Sto sluškrse. večer braće i sestre, možemo da doživimo na različite načine. A onaj blagosloveni i Bogom dani i svetim apostolima obezbijeđeni jeste kad prepoznamo u ovoj službi i ovim trenucima koje evo svećujemo zajedno mi sabrani i onaj koji uvijek sa nama kad smo sabrani u njegovo ime i da u ovom blagoslovu prepoznamo veliki trud onih koji su se prije nas Radovali istinskom radošću, koji su svoj život osveštali Božim blagoslovom i pravom vjerom i kroz dveri života, kroz dveri crkve ušli u svjetlost Vaskrsenja. To su naši sveti preci. Cijenili, čuvali i nama njihovim potomcima o kojima su i te tekako mislili, brinuli, ostavili kao svešteni amanet kao najbolje što su našli, što su primili na dar i po Božjem blagoslovu nama predali. Tako da ovo večer koje možemo da doživimo u službu i ovaj dan Na mnogo načina istina pogrešnih, najbolje doživjeti kao veliki susret, kao veliko sretenje, kao veliko saborovanje sa svima onima koji su vjeru Vaskrsloga, a vjeru u Vaskrsloga je izvor e, radosti, velike krsto-vaskrsne, neuništivi, besmrtne radosti čuvali, i prenosili jedni drugima. Evo ovo sveto evanđelje moćno nas prenosi u onaj prostor i mjesto epicentra, odakle je život isijao i odakle su počele da se odvaljuju stijene i ono kamenje koje je zatvaralo srca Mnogih, od njih čineći grobove, a posle ovog potresa i odvaljivanja kamena prvo sa groba gospodnjeg i tim velikim život, životvornim potresom počele su da se odvaljuju stijene sa srdaca mnogih. I taj potres, evo do dana današnjeg, Potresa i naša bića koliko sa pažnjom uzimamo učešća u ovim svetim službama, svetim bogosluženjima. I zaista dužni smo uvijek, posebno u ovaj nedjeljni dan, da se sjećamo velikog i sveštenog truda naših svetih apostola, i svih onih koji su njihovu propovijed primili njome živjeli i taj dah života predavali svojim potomcima nebez truda nebez muke nebez znoja nebez krvi nebez smrti nebez mučaništva ispovjedništva i velikog stradanja da bi tu radost, evo i mi u ove dane, mogli da imamo, da primamo i njome, da živimo. Zato koristimo ovu priliku da zabragodarimo svima onima i nama znanima i neznanima koji su se trudili, evo vidite i sami na njihovom trudu, a prvenstveno, Na žrtvi gospodnjoj, evo crkve i u ove naše dane, evo propovijedi o vaskrsenju i u ovo naše vrijeme kad se mnogo toga propovijeda i kad, evo vidite i sami mnogi, radost izgubiše, a mnogi na još veću žalost nikad i ne okusiše ima toliko ljudi, toliko rođenih, koji nikad radost okusili nisu. Stvoreni da se raduju vječno, a evo, žive, a da radost okusili nisu. I zaista izvan crkve izvan ove propovjedi svetih apostova i svetih mironosica o Vaskrskom gospodu radosti nema i nju izvan crkve ne možemo naći, ne možemo mi ukusiti. Zato evo i večeras duhom svetim vođeni kuda ćemo ako ne tamo odako je svjetlo zasijava i u koje vrijeme i ka koje mjestu, ako ne u one dane i ka grobu gospodnje. I zaista svaka nedelja Duhom Svetim biva na taj način usmjeravana i pažnja svih onih koji se uključuju u ove svetotajinske, blagodatne i ritmove i bogoslužbene tokovi. Pogledajte kako je ovaj prostor očišćen od sujeteloga svijetu. Nema ničega, nema ni jedne za ovaj svijet tako važne i aktuelne teme. Sve je potpuno očišćeno, sve je uzvišeno, sve je tajanstveno, sve je osveštano i sve je hristocentrično oslobađajući se od duha i bjesniva ovoga svijeta, mi se u isto vrijeme oslobađamo i od svojih pomisli. Čim izađemo iz prostora svetih bogosluženja, vidimo kako nas pomisli opterećuju, pa čovjeku svašta pada na pamet i u toku dana veliki dio vremena mi posvećujemo i prinosimo, na nažalost, vrlo često sasvim slobodno i dobrovoljno sujeti prinosimo na one žrtvenike koji nisu posvećeni imenu Božijem i njegovoj žrtvenoj ljubavi njegovoj smrti njegovom tridnevnom vaskrsenju nego prinosimo žrtvenicima raznih sujetnih briga planova i niskih želja i htjenja. Kad uđemo u prostor hrama, ova sila duha svetoga i ovi blagodatni vjetrovi pomažu jedrima e, našeg uma da se kreću pravilno, naravno, kormilareći lađa našeg bića onom silom duhovnom Usmjeravajući svoje misli, svoje želje, svoje osjećanja Duhom Svetim. Zato su od vremena Svetih Apostola, Svetih Otaca, pa evo i do dana današnjeg, Sveta Bogosluženja bila nekako centralno vrijeme gdje se Duh oblikuje, gdje se Duša liječi, gdje se srce umiruje. I zaista kako i veliki Jovan Zvatolsti uči i svjedoči da je hram mirno pristanište. I kad uđemo u naše hramove i kad se koliko nam snage dozvoljavaju, uključujemo u sveta bogosluženja, osjećamo neki tajanstveni mir, istina, još uvijek nedovoljno jasno, ali osjećamo da je to mir koji dolezi iz e, svere tajanstvenog Božijeg postojanja, Božijeg života. I ovo nedeljno vaskršnje bogosluženje prenosi nam ne radost bilo koju, bilo kojeg porijekla, nego onu najčistiju, naj, Svetiju, najistinitiju radost koju nam je donijelo, otkrivo i evo kroz crkvu ponudilo, sveto i svijetlo Hristovo Vaskrsenje. Evo imamo takav veliki blagoslov da prošavši sve one stanice i sva ona događanja gdje se danas svijet zaustavlja, Sva ona okupljanja, sva ona ratišta, sva zabavišta gdje se malo umni, a svi oni koji svojim umom ne sozrcavaju, koji ne primaju svjetlost praznika Hristovog Vaskrsenja, sa punim pravom se nazivaju malo umnima. A mi ovdje dok smo u crkvi duhom svetim, vođeni prolazimo i ne zaustavljamo se. To nisu naše interesovanja, to nisu naše utočište. Ne može jedan futbalski stadion da bude ni utočište, ni pristanište one duše koja čezne za istinom, za pravdom i za vječnim životom. Niti bilo koje drugo stajalište i zabavište, igralište ovoga svijeta, jer djeca crkve su djeca svjetlosti i ona nemaju isti duh sa djecom, sinovima i kćarima ovoga svijeta. Kao što ni svjetlost nema ništa sa tamom i Bog sa džavom, tako i djeca Božja, djeca crkve suštinski se razlikuju od djece ovoga svijeta. Zato je potpuno neprihvatljivo i nemoguće da imamo iste utjehe i ista pristaništa. I kad god vidimo nekoga ko sebe naziva ili smatra sinom crkve, a da se raduje i tješi zajedno sa djecom ovoga svijeta, mi odmah treba da znamo da je u pitanju laž i obmana. Tačnije, samo obman, jer po prodovima, odnosno po potrebama, po načinu kako se duša tješi i po koju duša traži, mi prepoznajemo koji je duh u tom čovjeku, a djeca crkve se tješe u crkvi, u svetim bogosluženjima, u svetim prazničnim sabranjima i svetim molitvama u prostoru i svjetlosti svetog evanđelja duhom svetim vođena. Jevo duh sveti večeras crku, ne samo nas ovdje sabrano, nego sve one koji su večeras sabrani u svetim hramovima vodi u one dane kako to samo on koji je I prije dana, i iznad dana, i poslije dana, ko moćno vodi svoju djecu, svoja duhovna čada, a duhovna čada crkve su čada duha svetoga, a tamo je on djeluje, tamo je otac nebeski vaistinu otac, jer duhom svojim nas porađa, vodi nas a gdje je drugo nego do groba njegovog sina. Recite, braći i sestre, kuda bi nas duh sveti vodio, ako ne tamo gdje je ležalo tijelo očevoga jedinorodnog sina? Gdje da nas vodi? Šta da nam pokazuje? Čime da nas raduje? Čime da nas tješne? Može Duh Sveti, braći i seste, i mnogo toga drugog da nam otkrije, zaista. Može sve da nam otkrije, to je Duh Sveti, to je nebeski car. On može da nas vine u krugove svetih bestjelesnih sila, može da nam obezbijedi direktan razgovor sa bilo kojim od svetih angela. Hoćeš da razgovaraš sa ovim ili Može da nam obezbedi vožnju na jerovimskim kolima, sve je njemu moguće jer on je car. Jednom kaže idi, ide, dođi, dođe. Anđeli cara nebeskog slušaju apsolutno. I mnogo toga drugog može da nam ponudi, ali on nam bira i nudi ono što je najbolje, najvažnije i nama najpotrebnije, najbliže. Vodi nas ka grobu gdje je vežalo tijelo Isusovo, tijelo našeg spasitelja, tijelo Sina Očeva. I evo, zajedno sa Marijom, Mironosicom Magdalinom, otkriva nam i još jednom i na ovaj način utvrđuje našu vjeru u njegovo tridnevno vaskrsenje. Vajte kako Duh Sveti moćno i uporno traži od nas tvrdu vjeru. Vjeru koja će u temeljima imati mnoštvo svetih argumenta i potvrda. Jer ako naša vjera nije vjera mironosica, i ako ne vuče svoju snagu i svjetlost iz ovih događaja, Ona to nije dobra vjera, nije moćna vjera, nije nepokolebljiva vjera. Tu vjeru svaki duh i to bilo koje važnog učenja može da poljulja, a da ne kažemo onim projevama nekakve vjere koja nema nikakav odnos prema Vaskrsenju Gospodnjem. Ima i tih fenomena u crkvi, ali to je već oblast patologije odnos prema crkvi bez vjere u vaskrsloga Boga čoveka. To je zaista fenomen svoje vrste, ali ipak to ne pripada crkvi. To je tuđe tkivo koje trune. Ne napaja se životom i duh sveti sa takvom vjerom nema nikakve veze. To ne može biti projave duha svetog. Gdje se vidio i gdje to moguće da Duh Sveti izaziva zaziva takav poremećaj duhovni. Gdje je moguće da Duh Oca Nebeskog djeluje, a da taj čovjek nema nikakav odnos i nikakvu potrebu za mjestom gdje je ležalo tijelo Isusovi. A vidite Mariju Magdalinu ravno ravnoapostolnog. Vidite Svete apostole kako lete oko groba gospodnjeg. Sa jedne strane sveti angeli, a sa druge strane presveta, bogorodica, žene mironosice i sveti apostol. Oko tog novog jezgra, oko groba gospodnjeg. I ovom prilikom sveta ravnoaposlovna Marija Magdalina sjedi i plače Vidite, još nemajući vjeru u vaskrsenje gospodnje, onako moćnu i temeljnu kakvu je kasnije zadobila, ali bez nje ona ima veliku potrebu da bude u blizini groba i ima veliku potrebu da nađe tijelo gospodnje, čak i mrtvo tijelo. Pogledajte kako nas... I mnoge od nas prevazilazi svojom ljubavlju. Ona stoji, sjedi pred grobom i plača. Kako je to dubok odnos prema Isusu Hristu za razliku od nas, koji smo potpuno nezainteresovan, koji negdje u tim našim stremljenjima ka duhovnom životu Tim raznim pokušajima da se uključimo u crkvene ritmove, opet negdje tajno tražimo da se nasladimo u duhu sujeta, samoljublja, slavoljublja i srebroljublja, za zadovoljenje nekih svojih tajnih strasti. Ovdje ne govorimo o onom satanskom pragmatizmu, kad čovjek traži od crkve da mu se ispune nekakve sićušne želje. To nije dostojno ni da se spominje u ovom sveštanom trenutku i prostoru. Ali i mnogi od nas opet traže tajno zadovoljenje, tajnih strasti. A vidite svetu Mariju Magdalinu kako ima samo jednu želju i veliku hrabrost da traži tijelo gospodnje. I upravo takvo je želje, takvom usmjerenju, jer ona je, vidite i sami, zaboravila na sebe. Ona više i ne traži svoj život, ona kao da nema svoj život bez njega. Ona u njemu prepoznaje ili makar snažno sluti izvor života, tačnije smisao njenog postojanja. Njeno biće osjeća da joj bez njega nema života. I to pazite, još uvijek bez vjere da je ustao I sa tom i takvom vjerom ona danas, na žalost i na veliku našu i bruku i sramotu, prevazilazi, uveliko prevazilazi naš odnos prema Gospodom. Neki je neuporedivo, mislimo na one koji nemaju nikakvu potrebu, ni da znaju gdje je tijelo gospodnje ležalo, ni da se uključe i obavijeste o ovim događajima koji su se odigrali radi svakog od nas. Na kraju krajeva ovo tijelo nije ležalo samo radi Marije, nije postradalo samo radi nje, nego koliko radi nje, toliko koji radi mene i radi bilo koga od nas. Ali naš odnos prema njemu se mnogo razlikuje, braće i sestre, od odnosa koji imala sveta Marija, Magdalina i sveti apostoli, Rana, crkva, Josif i Nikodin. Duh sveti tražuje od nas, braće i sestre, da i mi Pristupimo, da i mi potrčimo, da se i mi nadvirimo, da mi čujemo riječi svetih angela, da ih i mi vidimo kako sjede jedan čelo glave, drugi čelo nogu, gdje je ležalo tijelo Isusovo, jer je za njih bio veliki blagoslov da budu na onom mjestu gdje je ležalo tijelo njihovoga vladike, njihovoga gospoda, njihovoga cara, Jer onaj čije tijelo bilo položeno u tom globu jeste car angela. I to svih vojski angelskih. I za njih je to veliki blagoslog, velika čast. I po tumačenju svetoga Grigorija Palame, onaj koji sjedi čelo glave, poštuje njegovu božansku prirodu, onaj koji sedi čevo nogu, poštuje njegovo svešteno ovoploćenje, njegovu čovječansku prirodu, koju je primio radi nas. I mjesto gdje je ležalo tivo gospodnje i poslije njegovog vaskrsenja postaje sveto mjesto, postaje taj novi blagodatni epicenter, odakle će se napajati, evo, do dana današnjega, sve liturgijske i crkvene zajednice. Pa ova naša, evo, Duh Sveti, jasno ukazuje treba te događaje da ima u središtu svoje vjere. Da se naša vjera oslanja braću i sestre na konkretne događaje. Ovo je jedan od događaja koji treba da bude u središtu naše vjere. Vijest koju su apostoli primili od ravnoapostolne Magdaline, da je gospod zaista ustao, on se nju javlja ovdje, vidite i sami čuli ste. Otkriva joj sebe i otkriva što je vrlo važno, njegovu dalju putanju, jer on je ustao ali nije tu stao, nego govori da uzlazi Otcu njegovom i Otcu našem, Bogu njegovom i Bogu našem. Jer Vaskrsenje u stanju iz grobe je samo jedna od etapa u domostruju našeg spasenja. Evo, tu smo pred vratima velikog praznika svetoga vaznošenja gospodnje i naše ljudske prirode u njegovu ipostasi skroz gore na nadnebesne visinu. I ovim evanđeljem tajna vaskresenja produbljuje se i kruniše tajnom i praznikom vaznesenja. I gospod otkrivajući i postepeno uvodeći svetu ravnoapostolnu Mariju vjeru. govorio da ga se ne dotiče, kako tumači sveti Palama, jer njena vjera još nije na zadovoljavajućem nivou. Ona ga još traži kao mrtvo. Ona prilikom njegovog javljanja i ne prepozna ga misli da je gradina. A on otkriva ne samo da je vaskrsao, nego i da se vaznosi, da ide dalje. I time želi da u njoj probudi, aktivira tu snažnu, moćnu vjeru i u vaskrsenje i u vaznesenje. Jer vjera u vaskrsenje, bez vjere u vaznesenje, Ne može biti dobra vjera. To je mrtva vjera. Kogod ne vjeruje, kogod svoju vjeru vaskrsenje, ne produbljuje i ne kruniše tajnom vaznesenje, on ne vjeruje kako treba. I on se ne može dotaći tijeva gospodnje. Gospod takvom čoveku ne dozvoljava da ga se dotakne. Jer sa takvom vjerom, a to je bogosna vjera. Nego evo mi sad pričamo o bogosnoj vjeri, a nama je narod sa otvorenim prelomom lobanjim koji vjeruje u sve i svašta, a u Gospoda nimalo. I to u bilo kojoj varijanti je kamoli u potpunoj, i apsolutnoj vjeri i u vaskrsanju, vaznesenju. To je dva jedna šačica ljudi da se skupi koja tako vjeru ima i koja može da priđe i da se kosne tijele gospodnje, a drugima gospod ne dozvoljava. I to je jedan od razloga, braću i sestra, što su naši hramovi poluprazni. A i to što ulazi u hramove, znate, ne dotiče se sve tijele gospodnjeg. Gospod ne da da mu se priđe bez vjeru. Poslije primanja ljudske prirode, koje je posvjedočeno na bezbroj način, to braća i sese, u to svako može da povjeruje. Samo je važno odvojiti vrijeme i posvetiti pažnju. Ako poslije svih onih projava, proroka, ako tebi nije dovoljan sveti Jovan krstitelj, da ne nabrajamo sve ostale proroke i sva čudesa, i sve one praobraze starog zavjeta koji se ispuniše u tajnijeva ploćenja i besemenog začeća u utrovi presvete Bogorodica, silom duha očevog, sve one projeve i javljene svetih angela, sve ona čudesa vezana za rođenje gospodnje i za sve etapenje njegovog života u tijelu i vremenu, Pa ko ne povjeruje u to, braćo i sestre? Pa on je gorio onda od džavove. Ako to nije dovoljno da se povjeruje, onda si gorio od džavove. Jer džavo vjeruje istina i ne pokorava se. Tako da je ljudski rod pao mnogo nisko. I to pazite, u 21. vijeku, kad bi vjera trebala da, da, da planti podržana oblakom svjedoka, gdje su svi sveti oci, gdje su svi sveti mučenici, gdje su ogromne količine mučeničke krvi i gdje je sva težina mučeničkih moštiju, gdje su sve svetinje, gdje su sva velika imena svetih otaca, gdje su sve svešteno predanje. I mi, pored svega toga, uspivamo da ne vjerujemo. Znate kako? Gospod, posebno danas u ovo vrijeme, neće dozvoliti nikome da mu priđe ukoliko nema vjeru. Zdravu i kompletnu vjeru. Vjeru apostolsku. Nema popuštanja, braćo i sese. Mi oćemo, ajde nešto malo, Zucneš nešto si malo nučio ti si dobar, ti vjeruješ, ti si pobožan. Nema toga, braći i sest, to nas lažu, to nas obmanjuju. Vjera će biti ili valjana, apostolska, ili je nema. Pogledajte odnos svetih apostola, pogledajte odnos svetih otaca, pogledajte atmosferu na sveštenim vaseljenskim saborima, ma ne daju nikakva odstupanja. Ne praštaju, braći i ses nikakvo, pa ni najmanje odstupanje od istine i sveštenih dogmata. Ni najmanje odstupanje. Zato crkvi i danas, ko oće, a neka to bude ili dvoj ili troj, uopšte nije bitna množina, a nije crkva politička partija, braći i sestre, pa da joj treba glasanje. I ako treba glasanje, je ko će da na taj način mjeri svoju silu, ona može da spušti samo jedan legion angela. Da ubace svoje listiće u glasačke kutije i po demokratskim pravilima pobjeđuje. I to bez vršenja pritiska, jer moglo bi da dođe do toga da baš svi glasaju za to im. Ne treba crkvi to, braćo i sestri. Njoj je dovoljno dvoje ili troje, ali da su sabrani u ime Božje potrebanje kvalitet. Potrebanje zdrav korijen, zdravo srce, zdrav um, zdrava volja, zdrava duša, čisto i Bogom blagosloveno tijelo i u saglašenost sa Duhom Svetim, to je s Duhom Svetih apostola. Ako ćete ovako da vjerujete, onda priđite, pristupite, dotaknite svetinju, ne samo dotaknite, nego se pričestite, primite im. A pošto je takve vjera je malo, braći i sestre, i ne može je biti, jer prava vjera dolazi samo od Božje riječi i od apostolske propovjede. Apostoli nisu ništa izmišljali, oni su propovjedali samo ono što su vidjeli, što su čuli, što su rukama svojima opipali, očima svojim vidjeli. Ništa drugo. Samo ono što im je dato da govore. A ko im je dao? Gospod, Sveta Trojica I, i danas drugog izvora vjere nema donog onog apostolskog, evanželskog, svetopredanskog, svetotajinskog, liturgijskog. Ako si uključe u to poljeti, onda možda povjeruješ. I kao takav, možda priđeš gospod vjerujući i u njegovo vapročenje, jer vidite ovdje, gdje je ležalo tijelo Isusa. To je mnogo važno. To je, braći i sestre, to je dogmat. Angeli poštuju vapročenje. Znate koliko je džavo puta ustao na tajnu vapročenju. A danas šta je uradio? Danas je e, potpuno izbacio iz svijesti savremenog čoveka. Ime Božje. A kamo li? problematiku dogmatskog tipa, da li je zaista postao čovek ili ne. Prosto ga nema. U mnogim umovima uopšte nema imena Božije Nema imena Isusa Hrista. Nema potrebe za njim. I ovoproćenim, i ne neovoproćenim. Uopšte nema potreba. I sad se stvorila takva klima da kao ovo više i nisu problemi. To i više nije toliko bitno. Bitno je, braćo i sesto, Isto kao ono vrijeme i danas je bitno. Crkva insistira na tome. Ako ovi neće da vjeruju, a ne samo što ne vjeruju, nego Gospod nam otkriva, nije da oni ne vjeruju i da se ne interesuju. Zna đavo mene dobro. Poznajemo se ja i ono davno. Ja njega bolje nego on mene je. Nisam ja od njega, nego on od mene. Nisam ja kroz njega postao, nego je on kroz mene postao. I svojom voljom od mene otpao. Znam ja njega dobro i znam i otkrivam ti da on mene mrz I polje njegove djelatnosti i njegove po Božijem dopuštenju vladavine, a to je svijet, to vam je sve onođe, nema Božijeg blagoslova, gde se ime Božije ne slavi i gde se Bog ne ispovijeda onako kako ga crkva ispovijeda, to ti je svijet, to ti je polje njegove vladavine. U tom polju gospod se, braće i sestre, mrzi. Mrzi. Naravno, ta mržnja je pokrivena, kamuflirana, ali gospod otkriva Mrzi mene svijet. I oni koji svoju vjeru pokušavaju da formiraju, opšteći i bilići u savez bilići prijatelji ovoga svijeta, imaju lošu vjeru, pogrešnu vjeru, površnu. Ili, kako bi sveti Jovan Damaskin rekao, nedovoljno, tačno ispovjedanje vjera. A ako nije dovoljno tačno, ne može se pristupiti gospodu. Dakle, jedan od razloga što nas nema mnogo u crkvi, nije taj što crkva, braću i sestre, nema šta da ponudi, pa je duhovoga vremena nju prevazišao. Ne, ne, ne, čuvajte se toga. Nego gospod ne dozvoljava da mu se takvim rukama pristupamo i u takvim odeždama, oskrnavljenim, prljavim, ulazimo u sveti i svešteni prostor crkve. Mnogi braći i sese samo zbog toga ne ulaze, možda bi ih tijeli, ali ne da gospod, ne daju angeli sveti, pa ova dvojica što sjede kod nogu gospodnjih, jedan čelo nogu, jedan čelo glave, sjede braći i sese, možda ne njih dvojice. Ali svakako neko iz svetih angelskih činova sjedi u svakom hramu, to treba da znate. I u ovom hramu postoje angeli koji ga čuvaju. Svaki hram ima svoje čuvare. A da ne govorimo o svetim liturgijama, tada se ne bomiješa sa zemljom, reći se se. Tada heruvimi se služuju ljudim. sveštenicima, u njima prepoznajući prisustvo arhije, episkopa, arhije Reja, Hrista, da svim onima koji svešteno dejstvuju u svešteničkom činu u našoj crkvi. Ali i izvan bogosluženja, odnosno vremena svešteno dejstvovanja, angeli čuvaju presto Boži, I gdje god je oslužena sveta liturgija, braće i sestre, tamo gdje su ostali samo prestoli, gdje su hramovi razvaljeni, tamo angeli i dalje sjede. Jer je na tim časnim trpezama ležalo tijelo njihovoga vladike, njihovoga gospoda. Jer kad god služimo svetu liturgiju, mi imamo pred sobom tijelo Božije. Isto ono tijelo koje je osveštalo Jerusalimski grob, vaskrslo tijelo, vazneseno tijelo, koje je Duhom Svetim i u tajni liturgije prisutno. I leži tu preko puta nas. I šta mislite? Da ga angeline okružuju, okružuju. I mjesto gdje je ležalo, iako taj hram može zbog našeg nemara i veliko grijeha da bude po Božijem dopuštenju razrušen, biva čuvan svetim angelima. I to je jedan od razloga zašto se naši drevni, odavno zapušteni hramovi obnavljaju. Pa i ovaj hram bio je skoro 150 godine, ovaj manastir, napušten od ljudi, ali ga angeli, braći i sestre, nisu napuštali. I njihovo prisustvo ovdje, i njihovo smirenje i trpljenje, kojim podražavaju veliko smirenje i neizrecivo dugo trpljenje njihovoga vladike, a našeg spasitelja, čekalo je vrijeme i ljude koji će doći ne samo da obnove hran, nego da su u obnovljenom hramu opet, okupaju oko tijela gospodnjeg i da ga kroz svete liturgije opet pogažu na taj presto i da sa njega sa tih trpeza a na radost tih angela koji se uvijek i gradnjama novih hramova a posebno obnovama napuštenih i razrušenih da se pričešćuju tijelom Gospodin, vjerujući da je Gospod zaista postao čovjek, da je postradao radi nas, umro i vaskrsao i da se vaznio na nebese i da sjedi sa desne strane Otca i da je duhom svetim prisutan u crkvi i u tajnama crkve. E, ako tako vjerujemo, braćo i sestre, onda mi možemo da priđemo gospodu. Onda, ne samo što možemo da ga se dotaknemo, nego možemo da ga jedemo i pijemo. Zato kad na svetim liturgijama čujemo onaj svešteni i u isto vrijeme strašni poziv i blagoslov. Priđite uzmite, jedite i pijte, ovo je tijelo moje i ovo je krv moje od nas se očekuje sa punim pravom braćo i sestre da pristupamo sa takvom apostolskom vjerom nema tu više vremena za ubjeđivanje ili vjeruješ ili ne vjeruješ sad nije vrijeme za ubjeđivanje neko je trebao tovo prije ovoga da se pozabavi A ne preko putira da provjeravamo jedni drugi, jesmo što jeli, jutros, smo pili, pušili, jesmo li kršteni i tako dalje i tako dalje. Gdje to otišlo, braći se, je strašno i opasno. Na. Kosnuti se tijeva Božije bez ikakve vjere pričestiti se tijelom Vaskrskog i Vaznesenoga bez ikakve vjere, ikakvo ga odnose. Na kraju kreva i bez potrebe za njim. Mislioći da su u toj čaši neki novi vitamini, ka nova sila i energija koja će ti pomoći u produbljivanju tvojeg besmislenog i sujetom preispunjenog života. To je opasno. To su litice, broći i sestre, Ako se odatle čovjek strovali, njega niko više ne izvuči. Ko tu pogriješi, to niko više ne ispravi. To sveti apostol velikim i visokim apostolskim glasom otkriva nemojte ovdje da griješimo, nemojte na ove visine da se penjete bez pripreme. Jer kogod uđe braćo i sestu u prostor liturgije, ne pripremljeno Dignut na te visinu, on vrlo lako može uad da se strovali, a da se ne bismo strovali i strovaljivali, nego da bismo živjeli na visinama, ne povremeno skačući i dosežući, pa opet padajući, nego da se dignemo silom Duha Svetoga i silom vjere prave i da živimo na tim visinama, Evo crkva svakodnevna, posebno u ove nedeljne dane otkriva nam, nudi i daje tu silu, duhovnu silu istine kojom možemo da vjerujemo valjano, pravilno i da Boga slavimo i proslavljamo onako na apostolski način, onako kako je njemu ugodno i da ga ispovjedamo kao Vajstinovo počenog, raspetog i vaskrslog i na nebesa radi nas vaznesenog i u crkvi duhom svetim, duhom očevim, uvijek prisutnog. E, takvoj vjeri, braći i sestre, nebesa su širom otvorene. I mi, daj Bože, imajući takvu vjeru, Nebesima da se radujemo i carstvo nebesko da nas sjedimo zajedno sa svima svetima. Amin, Bože, daj.